S.A.I.K. Nies Radio Aktieel Goeie naand en na hartelike welkom by S.A.I.K. Nies Radio met nog een aflevering van ons aktiehele program My naam is Corrie en dis my grootvoerig en eer om saam met jou te kan keir in die kieberuimte met S.A.I.K. Nies Ons speel tans lekker Afrikaanse musiek deurgaans en maak staat op die ondersteuning. Die skakel na die radio sal ook deurgaans beskikbaar wees op ons Facebook-blad as ook ons webwerf. Ga na www.isaykapenco.za vir die jongste nuus en baie meer. Onthou, ons het ook nou 7:00oggend 'n nuusbulletin. Ons wil ook vraag dat mense meer betrokken raak en bijdra om een platform vir jy volk te bouw. Wil jy een omroeper by SHK Nies Radio wees? Het jy een program wat jy wil aanbied? Wil jy plaaslijke Nies vir jou gemeenskap aanbied op een vooraf bepaalde tijdstip? Wil jy opnames maak oorzaak van belang vir jy volk? Contact ons by Nies by SHK Ons wil ook graag van die geleentheid gebruik maak om gratis advertenties oor die licht aan te bied vir ook volks eie bezighede, aankondigings te maak, rakende samenkomste en belangrike gebeertenisse. Die volk bewus te maak van sake rakende selfbeskikking, vooral ook in die lig om dat ek onderhoud om persoon te voer wat ons oor die licht kan speel. Help ons om ons erfnis terug te neem en die waarheid uit te kry. Ek doen een beroep op jou om in contact te bring met belangstellendes. Ek sal enige hulp op hoog opbrei stel. Net die e-post adres weer nies by sikradio.com Je kan ook geris gaan na www.v.co.za Gaan plaas jou advertensie gratis daar. Ek wil ook noem, die artikels gebruik in die programme is die opinies van die onderscheid skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van S.A.I.K. Nies Radio nie. Voor ons aangaan, kom ons luister na bykie muziek. Hier is Elisma Tron met my hart bloei vir jou. Wat maak jou hart? Wat maak jou koud as die vier voor jou deur brand? haar wat maak jou saam? Wat laat jou smelt as gevoelens jou bang maak. En wat vloei dan dier jou aarde? As dit lyk of jy stilstaan? Slui die deur in nou oop, nog een keer, dier die seer is daar altyd nog Lismateron met, met my hart bloei vir jou. Vanaan kyk ek na paar artikels wat gepaard gaan met apartheid en niewe, die nieuwe BEE wetgeving. Apartheid met die nieuwe baakie. Dis die ergste griewel uit. Ons kyk na artikel waarin apartheid bespreek word. Swartes het die eie apartheid geskip saam met die Britse regering. Swart selfstandigheid is al vanaf 1845 met ons. Verwijs na die Sheepstone beleid wat die Britse regering ingestel het, so elke etnise swart volk in Zuid-Afrika apart kan lewe. Selfstandigheid sal nooit werk nie. Tans is daar 11 plus tres lande, aka thuis lande, AKR-reserves is nog altijd afhankelijk van die belastingbetalers en te lei om te werk, en binnenkort sal daar seker nog konings bijgevoeg word. Hierdie gebiede, nes ons eie Urania, Kleinfonteins, Kleinfallei en sovoorts, is onderworpe aan die grondwet van die land, as ook swaartbemachtiging, waar hulle blanke en ander kleriges se bezighede kan oes. Die saafde onteindingswet geld ook vir hierdie gebiede. Swartrest gebiede het al duisende skole, hulle eie tradies, hulle eie stelsels, hulle eie koninklike leiers, terwyl blankes en endeers geen recht tot hulle eie grondgebied het nie. Grondgebiede behoort reeds aan die regering, daarom sal die regering nie ris voor alle grondkommunisties hulle eiendom is nie. Die Liberales, Ewede Klerk, Stichting, Solidariteit, Avreforum en ander verkondig in die wereld via Naspers dat selfstandigheid die oplossing is. Selfstandigheid kom uit 1845. Dit het steeds na 1994 voortgegaan. Daar is selfs baie sulke gebiede wat dunkel is selfstandig maar nes ons ander slave van die communistische regering is. Hierdie racistiese en diskriminerende wete is spesifiek afgekondig om ons totaal en al af te breek. Ons laat dit toe, want ons kon alhankel ons eie externe stafbeskikking opgeëis het. Dit word ons keelgatte afgegooi om vermoor en ekonomies ontman te word. Dit genereer vir die monopolistiese rechtsbank een uiters florerende inkomste waar elke rechtstelling is saak A, A, B, B, B, E, E waar stede, dorpe, straatname verander word grond wat beset word alles gaan na die regstaat sy rechtsbank en wie trak voordeel daaruit? Die regstaat is dier die broederbond aan die regering verkoop en dit is na 1994 geimplementeer dis ons eie mense onder ons wat hierdie rechtsstaat opereer en manipuleer van bo af of ons totaal en al te knak. Amtelike voorleggings oor misdaad en veral plaasmoorde is al sêder 2000 aan oorzeese organisaties gemaakt, verskye NPO, Holland en ander regerings, honderde petities, rooi ballon optochte en het het enigszins een inpak gehad, honderde flieks en boekes geskryf oor ons moorde en misdaad. Waar gaan al hierdie inkomstes heen? Beveilig jylle saaf, want die regering of ander regerings gaan nie tot ons reding kom nie. Sluit aan by beerdwachte en plaaswachte. Moorde en misdaad gaan nie verdwijn nie. Dis een inkomste vir die regstaat. Voor ons by volgende artikel kom, kom ons luister na Steve Hofmeyer met Gadvolk. verbeel Steve Hofmeyer met Gadvol Die volgende artikel handel oor brees swart ekonomise bemachtiging Die artikel lei niewe wete oor bemachtigingskok Onthleders is onkant betrap op daarie storm en ontstel oor die weisigings aan die wet op brees swart ekonomise bemachtiging wat aangekondig is Die grootste een daarvan handel oor die definisie van bemachtiging en ondernemings. Op grond daarvan gaan niemand erkening kry nie, het McLaren gesê. Dr. Rob Dijwies, minister van handel en naiewerheid en Normonde Metzawaia, hoof van die departement van swaard bemachtigingseenheid, het gesê, op verskillende geleenthede, op die eerste SEB-beraad in Midrand, besonderhede van die wet en SEB-kodes, het hulle bekendgemaak. Daar is kommer oor die insluiting van een minimumdrempel van 40% swarteinarskap as ook bepalings en verskafringsontwikkeling in die SPE taalkaart, sê Dr. Wilmot James, TA woordvoerder. Die vereistes kan maatskapie ontmoedig om voort te gaan met beplande bemachtigingsinitiative as hulle in elk geval nie die minimumvereistes sal kan bereik nie. Si, Die idea is ook verbaas daar oor, dat daar geen verdere geleentheid veropenbare kommentaar is, voordat die kodes van kracht word neem. Volgens Dijwies word die gewijstigde kodes reeds van die volgende vrijdag van Krag. het Piet Leroux gesê, die senior ekonomische navorser by die Solidariteit Navorsingsinstituut. Wat ontstellend is, sê Leroux, is dat Zuid-Afrikaners in die algemeen benadeel sal word. Hy sê die onskynlijke bedoeling was om ekonomise voordele vir swaard mense te skiep, maar dit sal eerder tot gevolg gee dat alle Zuid-Afrikaners benadeel word om met Duivies ongelukkige een ander agenda het met die wet. Volgens hom het Duivies in oktober 2012 gesê, SEB is nie net een maatskapelike en politieke noodzaak nie, maar dat daar seker gemaakt moet word dat die landse ekonomie, beheer, Einarskap en leiderskap weerspeel die demografie van die gemeenskap op die manier as wat die politieke ruimte dit weerspeel. LaRouche sê die uiteinde van die gewijzigde wet en kodes gaan beteken dat veel rassige elite met een groot zwart komponent by een trog gaan eet waar bylle net baad gaan vind tot nadeel van verbruikers. Kom ons luister eers een bykie musiek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 Soos SHK is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom kijken gerust by www.vee.co.za Jy is ingeskakel by SHK Nesse Radio saam met Koring. Die volgende artikel het laas woensdag verskyn. Die ANC is mede verantwoordelik vir ekonomiese krisis dier solidariteit. Die vakbond Solidariteit het gesê dat die ANC ook vir die verswakking in die plaaslike ekonomie verantwoordelik is. Dit volg na die minister van ekonomiese ontwikkeling, Ibrahim Patel, in die reaksie op die parlementaire vraag die ANC's aandeel in Zuid-Afrika's sukkelende ekonomie probeer ontkene het. Hoewel die wereldwai ekonomise krisis terecht nie vir die ANC se deurgeleg kan word nie, vererger en verleng die ANC se oorregulering van ekonomie vir al transformatie en die swaad ekonomise bemachtiging SEB die verswakte ekonomise toestand in die land. Daarby werd die regering se oormatige inmenging in die plaaslike ekonomie onnatuurlijke markte op. Al hierdie faktore hee daartoe gelei dat Zuid-Afrikase beleggingsvertrouwe die afval op paar jaar drasties afgeneem het. Daarby ontmoedig die ANC sy oormatige focus op swart-einaarskap entrepreneurs om hulle sakebedrijwighede in Zuid-Afrika te vestig. Werkskipping leid is hieronder, terwyl SEB bevoordeelde entrepreneurs en sakemanne vanwege hulle politieke status onder minder druk bevestig is om die belangen van die verbreker en die ekonomie te focus. Hermann voeg by dat die ekonomiese inpak van die systeemiese korruptie, waarby die kandle debakele symbool geword het, nie onderskat moet woord neem. Dier die systeemiese korruptie waar onder die staat gebuk gaan, plaas die regering die volhoudbaarheid van Zuid-Afrika en die welzijn van sy burgers op die spel. Dit word toenemend duideliker dat burgerlike drukgroepe steeds noodsaakliker word as waghonde om te verseker dat die regering op alle vlakke tot verantwoording geroep word, sê Herman. Ons kyk na die regstellende aksiewette. Witgestremdes is op die oomblik deel van die definisie van die aangewese groep in die wet op billike indienstneming wat regstellende aksie reguleer maar hulle is nie deel van die definisie van die aangewees groep in die BBSEB wet nie. Witvrouwens word ook uitgesluit. Liefdadigheidsorganisasies loop ook deur, want as hulle die beginstigd is van die liefdadigheid nie as 75 zwart kwalificeer nie, kwalificeer hulle nie vir kooperatieve donaties nie. Met anner woorde, die begunstigdes van die donatie moet 75% swart wees voordat die kooperatieve maatskapie punte kan verdien op die nieuwe schema. Voor ons voortgaan kom ons luister na Johanitas en Eweliki Abamba Abamba A hart kan tran, da la mamma hoo, hm bless mein, verlech mein, maar breng eens leukie water saam. Met Aisha yeah. Kom baai me in draai my Soos die handmaat op die kerk Door hem staan Dis ek ja Soos dan een beetje naden Dat ons twee kan vergade Dan wees ek jou Hoe een hart kan brand Dalam mamma Ha mamma hu Ha mamma hu Ha mamma hu Ha mamma Ha mamma hu Ha mamma hu my the best my the best boeltoon by boeltoon bites, gelee in die Silver Oaks Centrum langs Silver Lakes in Pretoria. Pieds sê ek verkoop lekker boeltoon, droewoers, chili bites en nog ander boeltoonproducte ten a billike prijs. Skakel my Pieds met by boeltoon en bites. Yonita Du Plessis met 'n lieflike Bamba. Hedealig in die nuus. Die ANC beheerde Swannie Stadseraad sny Witkinders se kragse meer af vir wanbetaling, terwyl kinderhuise volhou krag is op datum betaal. Terwyl die groot mense of 'n kragrekening betaal is of nie, lê honderde kinderhuiskinders daaronder. Kinders van die Jakaranda kinderhuis in Pretoria moes vredig aand in kouwe water bad nadat die kracht vroer die dag afgesnij is. Die 20 metra hou vol dat die kinderhuis krachtrekening met 574 rand achterstarig is, terwyl die kinderhuis sê, dit is ten volle vereven. Lindela Matsigo, woordvoeder van die metro het gesê, volgens die state het die kinderhuis krachtrekening in my laas vereven. Sy waterrekening volgens Masego ook achterstellig. Hulle grootste bekommernis is, dat die maandse koos in hulle vries en ijskaste sal vrood. En dat hulle ook voedsel tekorte sal hee. Barbara Breitenbach van die Kinderhuis Financiele Afdeling het gesê, en minse pale het kort na 12 uur opgedaag, vrijdag, die kracht sonder enige waarschuwing afgesnui, en toe die rekening na haar oorhandig. Volgens Breitendbach het sy op 2 juli 102.000 rand betaal en op 27 juli 98.000 rand. Ons rekening is op datum en sy volgehou. Die kinderhuis is een nieuwinsgevende organisatie en Sina Sova 250 kinders van tussen 3 en 18 jaar oud in 20 huise. Om Hulle grootste bekommernis is dat die maandse koos in die vrieskaste en ijskaste sal verrood word en hulle dan ook een voedsel tekort sal hee. Die jakerande kinderhuis houd sê 2010, jaarliks in december, een kersligie Al 21 huise word dan met miljoene kersligies verlig, so dat die publiek daarna kan kom kyk. Dit is die kinderhuis grootste geld, geldinsamelingsprojekk. Jolanda Tegman, een moeder het gesê, van die kleiner kinders het vrijdag aand sommer in makaarse badwater gebad om nog van die beskikbare warm water te kan gebruik. Die oude kinders het later of nie gebad nie of moes met kouwe water tevrede wees. Gelukkig kon die kinders woors en pap eet wat op een gaar gemaakt is. Maar Tegman het gesê, hulle kan het nie elke aand doen nie, wens die koste van viermak houd en houd skool. Daar is wel kersen, gaslampies en stowe in voorraad. Die kinderse wasgoed hou volgens Degman een verdere uitdaging in. Ons moet die nawek als was. Hulle vraag dat diegene wat graag wil help, hulle asjeblief met krachtopwekkers of koudmaakgeriewe moet help. Intussen skuld van in soewe 532 miljoen rand in achterstellige krachtrekenings maar die ANC regime verbied eskom om die kracht af te sit verder let wie die ANC Meier van Pretoria Kogosienzo Ramakopga aan kontrakteers om slags blanke areas sy kracht af te sit vir wanbebetaling en nie swart areas kracht nie wie is nou raciste is die vraag As ons kyk, die kinders is nou slagoffers van die BBEE wetgeving. Dit bepaal dat bezighede of maatschappie BBBEE punte kry, wanneer hulle donaties aan welschildingsorganisaties maak. Maar die begunstigdes moet ten minste 75% van die quota wees, van die vooraf achtige achterblevende volk. Die jakaranda thuis het 75% wit Afrikaanse kinders. So geen kooperatieve donaties is vir hulle bestem nie. Die kinders moet lei, omdat hulle wit is, en te veel wit is in die kinderhuis, is om donaties te ontvang. Ongelukkig vir die voorie benadeelde kinders, wat ‘n klein presentatie uitmaak, leil hulle nou ook saam met die wit kinders. Maar die hoog aangeskrevenis in die regering lewe heerlik op belasting geld waarvan hulle miljoene vermors en die land verder in die afgrond in laat versnel. Nou hoor ek stemme wat sê, ek sal nie help nie, want dit is nie net vir die wit Afrikaner kinders nie. Maar ek los jou vanavond met die scenario. Jy het ouwe hoenkie waarvoor jy baie lief is en waarvoor jy enige iets sal doen. Jou hoentje het 10 borstluise opbom. Gaan jy jou hoentje nou nie koos gee nie om die borstluise ook gevoed gaan word? Ons kyk morgen aand in meer besonderhede na die specifieke wetgeving. Met hierdie noot groet ek tot morgen aand die saafde tyd die plek met die aktiehede program. Skakel geris in morgen om 7 en vir die niece en die weerbrug. ek speel uit met net bridges se genoeg song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 omhaal. Daar is woon die mantella wat mense verbrand het maar nou wil sy huil haar hand. Die staatskas is leeg en die ANC jeug saai verwoesting en pijn hier ons land. hier vir my een nieuwe gij een koos doop plezier en een dennerij wat lief kies syng, en skryf oorien booi van ons land en ons raak om hier te kan blijven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 vir my een nieuwe geef, ek hoes toe plezier en talarij, wat lief kiesing en skryf en stryf, oor die mooi van ons land en ons raag om hier te kan blijf. Gee vir my een nieuwe geef, ek hoes toe plezier en talarij, wat lief kiesing en skryf en stryf, oor van ons land en ons raag om hier te kan bly en ons raag om hier te kan bly Laas geris die gratis advertensie of aankondiging op www.v.co.za www.co.za is een initiatief wat streef na die vooruitgang en welsijn van die Afrikaans sprekende volk wat ekonomische bemachtiging en vrijheid begeer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 Het is makkelijk en gratis by magie.com